Не над травами чаклував молодий, але вже сивоголовий лікар Величко. Оглянув він мою дружину, перечитав усі її медичні папірці і гарно-гарно посміхнувся. «Коли у вас, жінка добра, знайдеться дитина, то неодмінно запросіть мене кумом. Дуже люблю кумувати». Що ж говорити далі? Вилікував він своїм зіллям мою дружину, вилікував і десятки приречених людей – а заздрісники весь час обтинають йому крила. І досі ходить він у шарлатанах від медицини, у знахарях, в рожбитах. Хоч все його життя – це трави і хворі, хворі і трави. І головне, не нарікає він на долю. Тільки інколи скаже, що жаль буде, коли його досвід і трави скосить коса байдужості й заздрості. О, чуєте голос чочітки? Течете? Пію, пію, Чу -чу -чу. На провесні Данило почув, що магазинник по цінах продає хліб. Одразу ж скипів ненавистю до гендлера і вирішив знайти його краївку. Після уроків він кружляв по тих лісах, де чаївся зі своїми скарбами лісник. Одначе не так легко було його присочити. Зерно і хліб магазинник продавав обережно і в роздріб, то побоюючись 127-ї статті за спекуляцію, то потерпаючи, що продешевить. Сподівався ціна діймиться на найвищий гребінь, і тоді він збуде пашницю тим купцям, яких знав не один рік. Поспішив тільки з картоплею, боячись, що вона піде в паростя, побабчиться і зменшиться в вазі. 600 пудів... Він продав оптом вінницьким зашкірним спекулянтам за 60 тисяч карбованців, упакував їх у залізну скриньку та й у досвіда, коли Стьопочка ще відлежував у постелі боки, скрадаючись пішов до лісової улоговини, де здавна оселилися борсуки. Тут їх ніхто не тривожив, ніхто не бив на жир, вони спокійно розмножились собі, он, які нори насвердлили, а біля них понасипали чималенькі купи землі. Магазанник довго прислухався і придивлявся до лісу, що проріз негустим туманом. Потім скинув обшиту ременем свиту, обгорнув нею скриньку і обережно-обережно почав копати яму. Далі знов позирнув довкола. Хтось наче скрадається поміж деревами. Копач застиг на місці і нешвидко збагнув, що то на злежений торішній лист скапував отой нетерплячий березовий стік, який сам розриває кору дерев. За столітніми дубами позіхнуло сонце. А ось і перша бджола, шукаючи поживи золотим жолудцем, упала на мачушник, заброніла йому ранкову пісню і почала набирати пилок у свої кошики. «Жаль, що їх тільки два у неї, а має шестеро їх». Лізеш таке в голову. Лісник вивинув із свитки скриньку, тремтячими пальцями опустив у яму, і, затаївши подих, почав її засипати. Кубку землі над ямою він опорядкував точнісінько так, як опорядковували борсуки. Враз попереду почув шерих. Страх охопив з ніг до голови, їжаком заворушився у цубі. Магазаник скособочив наполохані очі туди, звідки чулося шарудіння. І здивувався, і полегшено зітхнув. То побіля крайньої нори вовтузилися з дитям борсучихи. Щойно витягнувшись під земельне білястого нащадка, вона дбайливо поклала його на осоння, покрутила головою та й знову полізла в нору. І негадано лісника вкусила непотрібна думка. Навіть борсук із темряви виносить на сонце своє дитя. А ти себе і своє чадо вштовхнув у темряву. Тху, найчов годину на покаяття. Чортихнувшись, він з гинцем пішов до своєї оселі, що глухла від весняних шумів. Коли крутнув закрутку хвіртки, з тольцевої клуньі виглянув Стьопочка. На його виду ще бурмосився сон, а жовті вії, які завжди трепотіли млинками, під ними проглядали очі рідкуватої синьки. Побачивши батька, Стьопочка підозріла скривив губи. «Куди це ви, татуню, так зарані повіялися?» Служба, Степочка, служба Державний ліс стережу Державний Ще ж гадав Борсучиху з дитям на осонні У Степочки недовіра Стерла заблить рештки сну Чого ж ви стережете